Відповідь так Еврімах, син поліба до неї, промовив Мудра і карія, донько, славетна умомпине лопо. Хто б таке думав, що він тебе візьме, нічого не вийде. Ми боїмося лише від мужів і жінок поговору, щоб між ахеями роду низького, не мовив хто небудь значно слабіші мужі. Дружину відважного мужа сватують тут, а самі ж і лук натягнути не можуть. А заблукав сюди зайда якийсь чужинець жебрущий, легко лук натягнув і залізо прошив він стрілою. Так говоритимуть нам же велике то буде безчестя. Відповідаючи, мовить йому Пенелопа розумна. Ні, Еврімаху, для тих уже досить. Не слави в народі, хто не соромиться дім і маєток увесь об'їдати славного мужа. Яке ж ви вбачаєте в тому безчестя? Цей же чужинець із ростом високий і постаттю дужий, і запевняє, що знатним він може хвалитися батьком. Дайте ж бо лук йому гладко обточений, хай вже побачимо. От що скажу я тобі, і справді воно так і буде, якщо натягне він лук і дасть аполон йому славу, в плащ і хітон одягну його і в інше одіння красиве, гострого дам йому списа від псів і людей захищатись, меч йому дам я досічний і пару сандалій на ноги, і споряджу, куди серцем своїм і душею він прагне. Відповідаючи, мовив на це телемах тямовитий. «Мати моя, кому схочу, той дам я цей лук, бо крім мене права немає захею ніхто його дати чи не дати. Скільки їх тут не кермує на цій кременистій ітаці, Скільки не є з островів близь Еліди багатої кіньми?» Не заборонить ніхто проти волі моєї, як схочу, дати чужинцеві лук той назавжди, нехай собі носить. Краще до себе вертайся і пильнуй там своєї роботи, кросень своїх веретен, та доглянь, щоб служниці у домі всі працювали як слід, а розмови про лук – чоловіча справа, найбільше ж моя». Бо я лише в домі господар. Подиву повна до себе вернулась тоді Пенелопа. Синове слово розумне й глибоко в душу запало. В горницю верхню вона із служницями вийшовши довго плакала за Одісеєм, за мужем коханим, аж поки сном її солодким повіки звела ясноока Афіна. Лук же зігнутий узяв і поніс свинопас богосвітлий. А женихи усі разом тоді на весь дім закричали, де хто й таке говорив із тих юнаків веледумних Гей, куди це ти лук той несеш, свинопаси щасний? Скоро приблудо тебе між свиней твоїх там на безлюдді пси поїдять що їх сам згодував ти, якщо милосердний буде до нас Аполон, і всі інші богове безсмертні. Так вони мовили, він же той лук, де й йшов, там і кинув, зляканий тим, що усі женихи на весь дім закричали. Та Телемах свого боку погрозливо крикнув до нього, «Тату, лук віднеси! Тож не кожного слухати треба!» Хоч я й молодший за тебе, а можу тебе камінцями вигнати в поле, адже небагато є силою душчі. От якби я так же само і за всіх женихів гордовитих, скільки є в домі, був би руками і силою душій, от би, напевно, тоді я примусив із нашого дому з жахом забратися тих, що чинить отут неподобства».